По столу сичав. Дезертирка? Знаємо ми вас, зрадників, репатріантів. Я тобі характеристику таку намалюю, що рідна мати не впізнає. Пошлеш йому його характеристику на день 1 травня, засміявся я. Тепер кінець усім характеристикам. Ти знаєш, хто біля тебе сидить? Звичайно ж не знаєш. Звісно, ти могла б сказати, що це колишній тракторист Положаївської МТС, а тоді тракторист загубленої в степах агростанції, де він ще й гордо іменується лаборантом, хоч за те лаборантство платять стільки, що і котові на молоко не вистачить. Але тепер це вже дипломований спеціаліст сільського господарства, вчений агроном-ґрунтознавець, і вже невдовзі не тракторист-лаборанта, справжній науковий співробітник агростанції імені Сталіна. Ти ж його законна жона і найвродливіша жінка в степовій і лісостеповій частині України. А вона вдала ніби затуляє мені рот своєю долонькою, мученицьки усміхнулася. Невже це правда? Я ще не все сказав. У нас є свій будинок. Серед степу широкого... І тільки для нас з тобою. А інститут? Тебе поновили? Невже оті ті люди, які тоді так з тобою, тепер змогли? У советських собственна гордость. Поміг професор Черкас. У нього ж вся сільгосподарська наука, або друзі, або учні. Домовився в Білоцерківському інституті, і я склав там екзамени. Які там люди, ох, які ж розумні люди. Ну, а я такий зовсім дурний. Ти там за колючим дротом, а я вихваляюся. Я ж не за дротом, а він мені тільки перед очима, а так, наче в самій душі. Я так плакала за тобою. Ну, а я й плакати не міг. Ми сиділи, тісно притулившись одне до одного, а взявшись за руки, стихо перемовлялися у сподіванні бодай трохи розвіяти. Дугу, яка вперто стояла за нашими плечима, нагадуючи про втрачені роки, втрачену чулість, втрачену любов. Ніхто не заважав нам, бо ми були чужі, а чужим ні помагають, ні заважають. Коли стали підпливати до Херсона, усатий Петро Васильович повів свою делегацію розбирати портфелі. «А як і вну Оксані йти за мною?» Зійдемо поперед них. Незручно ж. Їх, мабуть, зустрічатимуть. Зустрінуть і нас не умруть. Площа позад пристані забита була машинами. Чорні, як на похороні. Я нахабно попростував до одної з найбільших. Чорний довжелезний зім. дверцята та задні гостинно відчинені. В салоні жовто жевріє плафончик. Оксана – Злякано стогнала позаду, а я сміявся. Не тушуйся, мала. На яхті нам грав Малінков, тепер покатаємося на Молотові. Шофер вискочив з машини, відчинив багажник для моїх валіз. Не вас як, до готелю чи просто в обком? – спитав він. Товариш дружинін жде делегацію. Спершу на вокзал спокійно розпорядився я, мерщі... Заштовхуючи Оксану до салону. Простір там був. Хоч став у столик і грай у дурня, або забивай козла. Оксана втулилася у самий куточок розкішного м'якого сидіння. Не наважувався і порухнутися. «Подобається машина?» – спитав їй. Це товариш Сталін дав спеціальне завдання конструкторам, щоб створили машину для багатодітних матерів. «Як ви сказали?» Для багатодітних матерів обережно поспитав шофер, не наважуючи засміятися, дозвольте взяти на озброєння. Скільки завгодно, я добрий. Не анекдот, а конфетка, – придсмакнув водій. Чому ж анекдот? Вдавано обурився я. Це наша радянська дійсність. Лімузин імені В'ячеслава Михайловича Молотова для матерів-героїнь. Англо-американським імперіалістам таке не снилось. Ще один анекдот. Водій був у захваті. Він возить головного обласного Туза, а ніхто і не знає, що є така думка переіменувати Туза в матір-героїню. Це вже ніби і не Херсон, а просто таки Одеса.